Buenos buenos good morning good morning to you Mërë mjë mëgjes, mërë mëgjes Altini, mërë mëgjes Olta, mërë mëgjes Lori, mërë mëgjes Jutë ju dhe shumish, ku do shë ndodheni në këto momente. Ka filluar një shi i jeshtë dhe koshën për jashtë, këshime një qatë dratë, sëpse se, kësot koha do tjërët si shëtë dhe Olta. Jo, më në fundë, më në fundë, më besuat që sot Oltës ka shimë. Ollë të si doli shimë. fjalla, pausë i gjithonë. Sot është data 2 djetor, dita e martë, por as pak tërës kër nisë me kluvin e mëgjesit në kleb FM 100.4 dhe në ekranin e kleb të vëzë. Filëmi shpysim rë botin sësa 7 orë dhe më pas nisim zurtarisht. Ora 7 e 2 minuta. On the horizon at time You are not around So will you drift in It. It, And it feels like the child is pulling against the stream pulling against the Jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Open you take that jump, don't feel the fall. Kënga e ditës. Open the water rises, you build toward. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tek Kënga e ditës dhe e më rintuaj në 06.9.20.70.22 Mese është dërgu e si i partë, fiton një dhuratë. Kënga e ditës, një disorës 7 dhe 10 në klugin e mëgjesit në Klab FM në një 100.4. tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit në no vitin 1409 u hap universiteti i Leipzigut Në vitin 1804, në katedrale Notre Dame në Paris, Napoleon Bonaparti, vetë kurërzohet për andori Fransës. Në vitin 1908, në kinë, fëmija dy vjeqar puji bëhet për andori i vendit. Në vitin 1908, në mbozjet, Armenia ka shpalur pavarësin nga Turqia. Në vitin 1939, në New York City, u hap aeroporti La Guardia. Në vitin 1924, erdi në jetë Ibrahim Rugova, presidenti i pari Kosovës o pavarësin varur. Në vitin 1952 lindi në Durrës shkrimtari shqiptar Visar Zhiti. Në vitin 1969 aeroplani i par Boeing 747 ka ulëzuar nga Seattle në qytetin New York. Në vitin 1970 U hap agjencia për mbrojtjen e mjedisit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1971 u formuan Emiratet e Bashkuara arabe. Në vitin 1976 Fidel Castro bëhet presidenti i Kubës. Në vitin 1990 koalicioni i udhëhequr nga kancelari Helmut Kohl fitoi zgjedhjet e para në Gjermani që nga viti 1932. Në vitin 1993 mbreti kolumbian i drogës Pablo Escobar u vrar në no Medellin. <laughs> This is Club FM 100.4. Muzikë nga Radio Club FM. Miqtë dashur, ju përshëndesim ora është tani 7:10 minuta. Unë jam Blendi të bashmeirin artiklin e ontem edhe Lorin si çdo gjë tjetër. Ju uroj një ditë të këndshme përpara. Duhet merritni çadër me vete patjetër sepse duhet sot mëngjes pati një rëbesh që ka ndalur. Tani domoshta është hapur. Desi shërove. Megjithatë, megjithatë duhet. Ehm, um, Kemi dizajn histori për të treguar sot një temë uh, interesante për të folur bashkë me ju. Faleminderit për pjesëmarrjen edhe për ditë, edhe për uh, atë që do ndodhi sot pak më vonë. Do ta 2:10 orë me qirafjala. Uh -huh. Ka nisur uh, mbar dhe më në fund mbrritën shira aty. <laughs> Se kisha filluar shëctosh aty e di që unë shëctoja në pshira ta, e vërtet. Erpasere. Por i doli fjala Ultës, sepse Ulta diën tha që sot do të ketë. Ulta ka një qi... muaj që thot, po tash një bit do birshi. <laughs> Mund ta them ndonjë se dikur do bjer bor në Tiranë. Mund do 110, po. Që ka për ndodhur, ka për ndodhur. Po një ditë do ndodhi, po, e vërtetë. Cftu. Ehm, um, mm çfarë teater? Ku duon? Kto janë në përgjithësi? S'hanëu një gjë për të pasur uh, për pasur një merak. Zihet në PD i bëm dia, u bën ata parti në partijen, një, pa. i bëm dia, po, apo s'vollëm fara. Po do, shumë faleminderit. Nësa ju jeni në skenë qetë, ne ju shpresojmë të jeti tillë edhe më gjesi juaj sot miqdashur nga Club Femin 104, nga Blendi i Jeri Altiri, Olta dhe Lori. Si çdo mëngjes si tërë edhe sot një urin për një ditë të mbar, ndersa bëni gatim, ndersa skuqni vezët, pishni salcichet, lidhni ato listat e kputçëve me vrap. Etjerë etjerë, edhe gjithatata që janë duke lardhën dot. James Blunt me When I Find Love Again tani në Club Femin 104. Where can I go when all the roads I take they never leave me home Hey-oh, I miss you so But I'm used to seeing people come and go Yeah, I've made mistakes Next time I swear I'll change When I find love again, when I... pray cuz you're only getting stronger from the pain yeah i made mistakes next time i swear j Ora janë 7:18 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Klube FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s sot është mardata 2 dhjetor. Ju uroj një ditë sa më të bukur ditë mbarkut, të sho ndodheni. Mishkin janë në, në programin që ju përshëndesim. Është ko për si uh, <coughs> e tani dhe për atë që quajmë si tempot ditës sotme, megjithatë një pyetje. Etjëra më vjen mend për shkakat e tendjes, uh, për ditëshmën që bën secili për ne në ato punët tona nga mëngjesi darkë, ndërsa përpiqemi mm. që të arrijmë Ndo është ta para shum, më shumë, një rogë më të lartë Mirqenje, më të mirë makinë, më të madhe Apartament më të bukur një zonë më të qetë Të kryshytetit që ndërkohë është i zhurëm, shumë, shumë, shumë I bëjmë gjitha kdo për familjen, për dashurit ta Ndërkohë që ndërsa i bëjmë, kaljojmë gjithmonë më pak kome ta E koa i gënë edhe së thejet më Që që që që qëraja, paraja, makina, benzina, robat, këp Karriera, logari bankare, luku, trendi, Parisi, New Yorku, Tokyo, kapellet, qizmet, në gjitha, gjera të cilave u javim ka i shumë rëndësi, kam përshribe në unë, përshkrak se u javim ka i shumë ko, e në fakt, në atë orën e fundit, kur gjithë shkat mbaroj, e ku dihën se qëfar, nuk dihen aty asë këpucët, asë papjoni, asë këmishat, me inicialet e qëndisura, ndiku këtu, bësë, në anglisht është bullshit. Po e, për mua ashtu qëllon. Ehm, um, kushtoj që as kostumet firmato as uh, orat e shtrenjta. As do bisedat intelektuale vera e mirë. A kujton se çfarë? Që, që janë uh, gjitha okay. Por a janë këto gjëra më e rëndësishme në jetë? Dhe nëse nuk janë, çfarë rreth? Sepse i bie që për shkak se shqetësohemi ka shumë për gjitha këto të jenë për ne, gjërat me të cilat duam të mbushim Ndë është e një zbrastit, zbrastit madhe. madhe E drejt Po mund të mbushën me qanta dhe me këpuc Po ka njerëz që e bëjnë Po, që që kjo puna nga mgjesi dhe rindar Kjo ropatja përdiqme Kjo ndjekja e karrierës Kjo stresi i madhe me njerëzit Lartë e poshtë Pa fund, dit e natë, natë e dit Qënë si ka në fund fare? Nëse ne i bëjmë gjitha këto për fëmijë Dhe për familje ndërkoj që fëmijët rriten I majgjinojët Cësa, ko e gjatë është një muaj për një tre vjeçar për shume. Ës shumë për një tre vjeçar, një muaj. Ka njerëz për shume që shkojnë bëjnë specializime një muaj, dy muaj, tre muaj, katër muaj. Sepse i bëjnë, në mendojnë që, ok, unë nuk po them. Pse është kesh, mund të jetë shumë mirë madje. Po i bëjnë që tu sigurojnë këtyre, të veçëllëve këtyre një jetë një të më të mirë. Ndërkohë që mungojnë në shtëpi, mm -hmm. ka shumë histori, ka shumë histori, ta tyre njëzve që mbasi e kanë bërë gjithë këtë janë penduar dhe kanë marrë vesh nga atë veçlit në njënë që, babi, unë tjesht doja që ti ishte aty. Ti ishte prezent. Ti ishte aty. Mm. Ka i zdo kishtë e mjaftuar. Um, këshu që kjo është, kjo është pjete që ne kemi për juve. Nëse këto gjëra, këto gjëra materiale, këto gjëra të bukura, të botës, mëndafshi, po themi, e një farloj, nuk është ajo që karantësi, ose mund tjetë, atërre qëfar ka, nëse s'janë këto. Nëse edhe sakaoj kushtojm se në fund në fund fare duket mm, nga, po duket nga sako lukari, i duket nga duket do një kushton e vërtet se çfarë ka rëndsi vërtet për ty kush është zoti yt thon ata nëse ti ndjek paran gjithë ditën ta dish zoti yt është para nuk ka zot më të madh se para nuk di rish por do kuptosh se ke humbur shumë gjëra të tjera e jetë rrugës pastaj që nuk i rrug, rikuperon dot më nëse mund ta citojm Krishtin për një moment thotë e çon si ka për një njerëz fitoj gjithë botën kur humbet shpirtin e vet. Mm -hmm. E e mos sa marim kështu sikur ai humbet shpirtin e vet me dënim në ferr apo purgator për ta humbur shpirtin tënd, se mund ta humbësh shpirtin tënd edhe thjesht akoma gjall. Mm -hmm. Thjesht duke bërë rrugëve kështu si një zombi shumë e i pasur për shkakun. Ai veshur mirë, me makinë luksose. Që bradh rrugëve të Tiranës, ndërsa shkon në Vjenë në aeroport, por po je vetëm pra. Shpirt, mm -hmm. Pa shpirt, po. Mund të jetë, mund të jetë. Në zot dukem sikur yeah, un jam kshu në një zen, e ke bërë sish <laughs> Budist për vete dhe... Që the më bëj njësh me gjithë shka Por që, pyetja është e hapur Kështu që mund përgjigjen ju, goca, ju quna këtu E gjith juve që e një ndygjim në 069 20 7222 Ose mund të vini në këtë faqe të mrekullu e shme Facebook Se, buku që është? Faqe ajo në Facebook 069 20 7222 Ose facebook.com fraksion kryu i më gjesin Faljol da se kësha vën mausin si për fiturës të nda dhe diltë e një Kësë se jeni tani, sa dani të cover photo, cover photo, bomb. E Nice. Ju jemi mund na gjeni anthi, mund të përqijeni anthi pyetjes për sonë. Ëm, uh, doni një shans. Tani sonë para. Po po duash, po duash, është është po po e nis me atë se çfarë ka vlerë në të vërtetë, që ndoshta ne her pas here ë, uh, e anash kalojm ose nuk gjejm kohën e duhur. Është dashuria, mirëkuptimi, afrimiteti me njerëzit. Mm -hmm. Duket te fundit të jesh një njerëz sepse nuk është shumë ë uh, duket sikur është e thjeshtë por nuk është edhe aq. Do të thotë duhet të japësh më shumë rëndësi gjërave që kanë vlerë vërtet jetësore dhe jo gjërat materiale. Në, në pikëpamjen time. Jo se ato nuk janë të domosdoshme, por nuk duhet të jenë ato parsorët sepse në në momentin që ti uh, shfrytzon gjithë kohën tënde vetëm për të bërë para apo për pasu të pasur një jetë më luks dhe gjëra të kësaj forme, do nuk do të kesh kohë për familjen tënde, nuk do të kesh kohë për të dashurin të dashurën, për fëmijën, janë shumë gjëra që ti nuk i rikuperon dot pavarësisht se thua ka kohë, por në të vërtetë do kupton që koha nuk është më atë. Po, un fakt jam për për një uh, ekuilibër, do të thënë që të gjithë sa ekuilibër ndimisë uh, kocës edhe ana e materialit kuptoj. Subhanallahu <laughs> materiale. Mundi të vësh ana material, alini shumë shumë parsorë së çësit. Jo, ana e materialit është një hajdute e tmëshme e kocës. Po. Qose mendohemi dhe ekuilibri okë okay, është e shkëlqyer. Shumë ditë çmbyllen për ka momentin. Pa nisesh në mëngjes del nga shtëpia dhe pastaj si ka kokë te leku jemi na me gjithë njerëzit sigurt sa kanë ata fajin vërtet është puna domethënë është errur dhe kau bërë një ditë koh pa par familjen pa par gjërat më të rëndësishme po amanin son qumshi është një ditë e bukur da da 20 tetor 2014 do të vëretëm një herë vetëm sot por më kur normalisht nuk përsëritet por ne humbasim vetëm në punë sa njëra punë tjetra kështu ka njerëz që punojnë dy punë tre punë edhe katër e pesë për të punë Për ato punë, për ato punë, për ato punë. <gjellat> pun. Shumë, zëpomë. A tëre, punojmë nga mëgjesin dark, për për për që mi stresohemi, kalojnë pako me familjen, qiraja, paraja, makina, benzina, robat, këpunës, pushimet, karjera, ustimet, logaria, bankare, trendi, luku, parisi, njëjorku, tokio, të janë njërë atyra ve ujavi me rëndësi. Po a janë më të rëndësishme në jetë Edhe nëse jo, qëfar është më rëndësishme në jetë Kjo është për i të për ju Mondish për që që qëri parit O të respekti, familia, dashuria Ne ju mirëpresim në 069 27 22, 22 Onse në faqënë të në Facebook Facebook.com Praksion klubi mëgjesit I don't want lover është qëfar Texas këndon Taninë mëgjes 725 minuta miqda shurien me klubi FM në 100.4 Kjo program është klubi mëgjesit sta inse de nam ne udan to moment e mirë se gniard do që venim gjesisit u përshëndesim i urojim një ditë fantastike un jam blendi këtë bashkëpunërin Aldini Nolten edhe Lorin vajti ora është 7:30 fiksu kështu që çao çao çao do të çosh nga gjumi Adriana ka shkuatur në një moment të jetës sime i bëra vetes një pyetje por çka vlen të punojm shumë që të kemi shumë gjëra për çka vlen të punojm thot shumë që të kemi shumë gjëra ne pastaj nuk kemi kohë as nerva të shijojm asgjë nga kto në atë moment vendosa të ndroja punë të ndaloj ja sistemin frenetik të rëndësimë dhe djeja dhe të gjaja më shumë kohë për udhime në natyrë për të kaluar komë prindrit, për librat, kineman, teatrot, muzikën dhe ushqimin e mirë. Tashmë nuk më bën më një çantë firmato të lumtur, por një pasdite në një kampinkë ekologjik, dolce far niente, thon italianët, dhe të duhet her pas here. Mhm. Mm dolce far niente. Shëndetje ka shojtur Romina, ajo është çfarë është më e rëndësishme në jetë. Rezarta thot familja dhe vetëm familja, ndërkohë Alda thot familja dhe dashuria për njëri-tjetrin dhe shëndeti i mirë kuptohet. Selda ka shëndërë thot në fund mbetën besimi, shpresat dhe dashuria për më e madhe nga gjithash, dashuria. Gasmiri ka shëndërë mesazh gjatë dhe lexoi pak nga ky mesazh thot minimalisht një herë në javë të kthejmë kokën prapa, duke reflektuar që të sillim në mendje njerëz që nuk kanë as gjërat më bazike për të jetuar, mundësi për të punuar, ujë të pijshëm, ushqim, se të thuash ushqje e shëndetshëm, këtë nuk po e hamas kush mundësi për të bleri lache se shteti në shumë rase thotë vdis podeshe nuk ka në depo se diku një shef bleu një foristrar dhe tani duhet të abej me benzin ose një fmi të ngujuar thotë që asë nuk e dinë se ku bije parisi apo që nuk shkojnë asë në shkodë shushë dhe të mendoshe dhe për tjera mm -hmm. Gerionin ka shkojtërsi krishterë thotë i mirë për mua vlenë pacha me përendin, dashuria dhe dëshira për të dashur dhe të ndimuar gjith Pas një përfitimi njerëzor sepse në të vërtetë unë nuk kam as zjetimin, të gjitha i kam të dhëna në mirë administrim. Që stu, a mund na shkruani detujat? Pyetja për juve është çfarë vlen vërtet në jetë mbas kësaj rendi të përditshëm për të siguruar më shumë të ardhurë, për të qenë më të pasur, për të pasur një jetë më të mirë, për të pasur më shumë gjëra, shtëpi më të madhe etj etj etj. Ju i dini vetë ato se gjithëpo i gëmojmë në një formë apo në një tjetër, por Çfarë vlen vërtet në jetë? Kjo është pyetja, se kam përshtypjen unse nëse nëse preket me dorë, nuk është ajo që vlen vërtet në jetë. Mm -hmm. Është diçka, për teksa. E po, po dëgjova dikat që ishin ngjitur në malin e Everestit, i cili thoshte, thoshte diçka, nuk e mbaj mend fiksa, nisi se nuk e kam këtu, po po mundohem ta ta risjell këto, mm -hmm. perifrazoj disi. Ideja ishte dikush i kishte thënë, "Ore ti, që ngjitesh deri në malin e Everestit, me mm -hmm. gjithë atë sakrificë, 180 kg" Me vete, se duhet benzin për një dezur zjarë, ushqime, Gjere, dhe shpafje, u dhe nëse shparë. Mm -hmm. um, pse shkonë atje? Qarë përfitimi monetar ke? Tam. Qarë fitonë ti që shkonë në brezë? Dhe në brezë, asë flori nuk gjenë, asë në një tokë për të mbjellë nuk gjenë, asë në një kudi unë të ashi, ma gjie, ma dhe nuk është atje? se shkon në veres. Çfarë është fitimi? Nuk është se të paguan diku. Ja, vajte në veres, kalove veresin. Urdhon <laughs> okay, 1 milion të. euro ose e kanë ngjitur në veres. Jo, kjo nuk ndodh. <laughs> Thjesht ngjitesh atje, torturohesh derisa ngjitesh në maj, torturohesh, zbresesh dhe këtu mbaron ngjita. Edhe ai uh, po thoshte që ë prosh ngjitia deri atje. Kjo është sfida, është analogjia për jetën. Të vajturit atje është shpërblimi. <laughs> të shkuarit thoshte në një vend ku askush nuk ka qenë më parë, sepse sigurisht se janë ngjitur të tjerë tan porajve jes tonë një gjë. Ehm, um, në Everest, do të thë, akulli et bora është duke lëvizur gjithkohës. Panorama ndryshon gjithkohës. Nuk është se Everest është i ngrirë kështu, edhe është gjithmonë ashtu. Mm -hmm. Ka akuj që rshqasin, akuj pra të rinj që formohen. Patjetër, po panorama ume. është për secilin nga ngjitsit tjetër. Recortes vi 3 muaj më vonë një ngjitës tjetër, nuk do të shikojë eksaktësisht të njëjtën gjë që ke parë ti. Mm -hmm. Është i njëjti mall, duke ndryshë. Do dhe të thënë është një gjë që e shikon ti dhe vetëm ti. Dhe ky është problemi, prandaj. Dhe dhe sfida ishte brenda vetes, nëse nëse nuk e kupton dikush tjetër, sepse ngjitemi në Everest pa u paguar, pa gjetur florinjat i lartë, apo në një gjë tjetër që mund ta sillësh prapë poshtë në vete, atëherë është e përshtiptja e shpjegosh. Oji po ka njerëz që e bëjnë këtë. Mhm. Selavi chuan uh, Aida sot në mëngjes. Të gjitha këto gjërat e tjera thon uh, Ledja është uh, janë plotësuese për dashurinë e familjes. Mir. Kthehemi më pas. Tani është American Authors Best Day of My Life short film. Didame bukurë jetës në vërtetë në Chip. Miçi është plotësuese 7:35 minuta kur të themi ju premtoj kemi një anagram. 37 minuta jenë me klubin e mëgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës në jurem një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku dëshë ndodheni, në tërko jemi gati për anagrama në ditës mm, mm, sotme jemi gati Atele mm -hmm. Se za të të tërojt e një sortë vogël ku Një sortë <laughs> Po jeri, një sortë mm -hmm. Një sortë Ka lidi me fjallën, ka brush të pje um, Jo ta mamë Të janë nga këtu nga tre sa që bëju në Normal <laughs> Së të duke që e bërë Këmjolë ta Këra Tani unë sorë Me mm -hmm. rë Ose shduhet nuk kam Me thënë drejten Po kam sorë Sora. Keni Sorë Këni oh. sorë Kjo është anagrama e ditës sësotë Unë që e një voglë Anagrama <laughs> Këni sorë <laughs> Këni sorë Këni sorë, Keni sorë? <laughs> është anagrama e ditës ësotme. 0, 6, 7, 9, 27, 12, 12, dërgonë me sa shqetuaj e pahëruar të shkruan dhe emrin për qënë fituaz. 0, 6, 7, 12, 0, 6, 7, 12, 0, 6, 7, 12, Kenisora. Anagrama e ditës ësotme, në krybën e mqesit, kjo është anagrama e parë, mishdashur, kjo përrorën 7, derinë 8, K, N, I, S, O, R, A. K, N, I, S, O, R, A. Mm -hmm. Kenisora. Nga nga grana për sot Kjo sora e që ka pak e mërëzitor Sora, po Unë kur mendoj për sorrat mm -hmm. Kran Së ka mërë një sordë të lunë të në një hërë Si të që jam i sigur kanë dhe ato Momente dhe veda Keni sora Keni sora është rë Tek, e? Rëjbut Së më delë Së delë Së delë Keni Sora? Cilat do të jetë dhurat? Po ndoshta s'keni Sora. Olta. Jo, nga Prime Watches. Okej, okay, faleminderit Olta. Bujare Olta. Mund të kepasem në Bujare? Jo, jo, thamë, pëlqen Olta. E më i thonë, Bujare Reka. Po mirë. Se Bujare ai ështëu si natyrë. Kemë një Bujare yeah, ra, skim, apo Bujarësis? Para. Njohim bujar. në Pare. Bujar? N në Fis nuk kam. Jo, në Fis po thamë, kemë këtu është një. Po. Jo, në shoqësi sken. Oo, Bujare Emilin jetë. Po. Si si. Kë mirasëtur kem për fëmijët e pastë. Mjesin e madh, mjesin e madh për familjen. Mhm. Farxisë kë janë që ne pushim. Po po. Kë mirasëtur. Kë mirasëtur, po po, mirasësi e mbretit Botoson. Po sigurisht. Hënë. Çfarë ndodhi? Ai me gruanun me burrin. Aha, okay, mirë. Si nga jelle. Ah, spa da bash me edhe levon, tani kjo është cool enough në klubin e mëjesit 7 dhe 40 minuta. I në urojmë sot në mgjesë, keni Sora, është anagrama, 069-2722, përfituesin ka një orë, keni Sora. Shades on, haze on, baby, are we cool enough? Face up, make up, making all the boys stuff, sweet talk, cherry pop, oh yeah, this is all we got. She's been a bad, bad girl now. She wants to try it all out, and there's no stopping her. And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mm Hello, -hmm. më siguro që në Club në Mesidora është tani 7:47 minuta, apo shkon 7:48. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Altimonord dhe edhe Lorën. Dhomë që jemi juve nga ora 7 në orën 10 në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Jeri Mhm që e humbur ndonjëherë një gjë, e harruar ndonjëherë një gjë. Ku do në, në klasë, në tren, në autobus. Po, përgjithsisht çadrat, e kam hartuar me shumë dëshpërim. Po. E kam gjithmonë tendencën për t'i humbur apo për t'i lënë diku. Kur ku. kur është ko e mirë kam përgjithsenë humbasim çadra, sepse kur është ko ai që duhet ajo. Jo, nuk e kam humbur edhe në kohë të, koh të keqe. Edhe në shi. Domthon kem qenë diku që shun kam gjen duke rënë shi, e kam lënë çadron aty, pastaj kur kam dal, nuk ka pasur shi pra dhe a, e kam marrë. Pra po nuk ka pasur shi. Paktën pa ke pasur një gjë. Mm. Mund të ishte mirë njëose që s'ka pasur shi. Po, gjithasmat keqes. <laughs> këtë ndjenjë shumë fishohet me 1 milion. Ëh. Mm. Sepse kjo është çfarë ka ndodhur, një koleksionisti, Francesco Plateroti, ka emrin këy. Ai këy po thonte koleksionist e arti, po. Ëh, mm. uh, po thonte me tren në Zvicër, kthei nga Parisi në fakt, ku kishte Shfaqur atje, një pun kineze Një vepër piktur Po themi kineze Në fakt, më tepër ishe si një tip uh, Dishka i që më bështilet E pasaj hapet Nuk e kam i den se qëfar mund tjet materiali konkret mm -hmm. Por ishte dishka nga shekulli i 13 mm -hmm. Që shuaj banketi i të pavdekshme Në taracën e gjedës Nga Wang Zempeng mm -hmm. Kjo me vler 1.3 milion dolar Ose 1 milion euro wow. Dhe e ka harruar në tren oh, yeah, yeah, E ka yeah, harruar, kështë wow. e ka harruar në tren Wow. Edhe kur është kujtuar, sigurisht shok u i ti ka qërë një ashtë zakonqëm Ka thënë mos o perëndi që kam bërë Edhe <laughs> e, sigurisht ka telefonuar me njëherë urgjensën, në policinë, kë kam mm. mundur Treni është kontroluar imësisht në stacionin e, e radhës dhe jo nuk është gjedër oh, Nuk është gjedër Në mele, Qështë ka gjedër dikush që ka ditur lërën, <laughs> ose jo Ose jo, ta, ose jo, jo, jo për po tani si në që se marr... le zonë gazetën jamë veçëlarëse. Um, kuka, ato që quhet certifikate autenticiteti, autenticitetit. Um, që e bën të vështirë për ta shitur këtë, pa certifikatën. Që sjë të prodhosh një certifikat tjetër do të thotë që të shkosh atë të thuash se ja ku e kam, kështu që është e vështirë. Dikush do ta marrë ose ta shesin tregun e zi apo diçka antil, por që për të gjetur nuk është gjetur, dikush e ka gjetur dhe e ka marrë nga treni, banketin e të pavdekshëve në kopshtin e Xejdës nga mm. shekulli i, I 13. po 1.3 mm -hmm. milion dollar, po them diku tek 1 milion euro është vlera e kësaj veprë arti, por u harron tren. Pasuri tjetër. Sa keq. Ti le çadra atyri? Jo, unë le gjëra. Por prandaj ta thash, janë shumë shtrenjta. Po prandaj po them që të ndihesh mirë. Tani harron të artën 5 euro bën çadret. Këto vjeni një nga do të mirat. 5 euro është shtrenj, po. Shum, shumë shum i vërtet. Unë kam këtu nga 2 euro e gjys. Chatra. Po edhe njëri njëri. Më vjen keq, kam humbur 250 euro Chatra. <laughs> Deri tani. 100 so po? Am, um, mirë, okay. Atëherë ju lutem secila është anagrama për ditën e sotme. Keni Sora. Keni Sora. 069 207222, dërgoni mesazhet tuaja. Mendjen për ta vrarë. Ky është çelësi i anagramës. Keni Sora. Mhm. Keni Sora. Nuk kemi. Okej. Okej. Zero 66 20 70 222 069 20 70 222. Atë mund ta dërgoni mesazhin tuaj jo në Facebook, ju lutem. Mesazhe për lojrat. Se shikoj se ançëm shkruajn Facebook. S'e mm -hmm. fitova. Ngjëto çrëto, por nuk uh, se kjo është garë, gara bëhet përmes numrit të telefonit, por nuk e di kush vjen pas e pasaj. Mm -hmm. Kushe të gomë më ta këtë të rëkuar i parin Facebook, po nuk i kërkojmë në Facebook. Kenisora 069 2722 është për një orë nga mishtan të këprimi moqës. Dhe të kujtoj, këprimi moqës ka një dyqanë, pra një librit universitarë, misht dashur, këtu në rrugën Abdull Frashri. Atje mund të gjeni durata shumë të bukra, ora shumë të bukra, me të vërtet, e është koha tani për të blerë durata. Dhe me që thonë se me parfum dash, ku ka me mishtë një or Kemi dhe një temë që do ta diskutojmë për ditën sot, e sotmë, juve që sapo na jeni bashkuar tani në klubin e mëngjesit. Ajo çfarë ne po flasim është kjo. Punojmë nga mëngjesi në darkë, përpiqemi, stresohemi, kalojm pa kohë me familjen, qiraja, pastaj paraja, makina, sigurisht duhet benzina, rrobat, kputucët, karriera, kollaret, kravatat, mm -hmm. këmishat e bukura, kostumet, çizmet, luku trendy, Parisi, New Yorku, Tokio. Gjitha këto parfume dhe shtrejnë tajnë që pëse do me që i përmendëm Gjerat të cilave në ujavim ka shumë rëndësi Ka gjansat mos jenë gjerat më të rëndësishme njët Edhe nëse s'jam, nëse bini dakor që nuk janë këto Qfar realisht ka rëndësi njët Atere qfar ka rëndësi realisht 069 27 22 2 069 27 22 2 Jumë në presim sot në gjesë për të dënë edhe juve Opinionin tuaj, ndërkohë që Po shi e një histori q Ka ndohë mëgjesin e 29 në tori duke u gëdhirë data 30, po ka qënë sot në gazeta. Mm -hmm. Që përë ka ndohë dhe? Që përë ka ndohë dhe është një avokat nga Mada Kastra, me origin, ka përshqevinu në Barnuës në Tiran, mm -hmm. i cili qëhet bashkim Sheo që i ka shkruajnë dhër krejministrit, dikuratorës 4 të mëgjesit, mm -hmm. një mesaj dhe ka ndjerë, ka qënë, a i thotë ka më qëni pyrë, tani. Po, në të kuptohet, jo, orë Po edhe ne pim në një her, po nuk ishkrat e Krye Ministri. Nga gjithësa kene dhe numër... Se potat i e kishët, dhe dërgoj e algini? Po, s'pathëm dhe dhe dërgoj e algini... Apo mund të ndallë, s'pam? Si t'i dje, edhe mund t'ja dërgoj e algini. Përështoj në më sitë. Kjo si edhe aktini me origin nga Malakastra është? Po akshëm që qitë më akastre, odo të mund t'a bëni një që t'i. A um, më, jo i ka shkruar thonë i ka shkruar. I ka shkruar apo 10. I ka shkruar që, jo, në fillim ka qenë entuziast, ka dashur t'i bëj një kompliment se si duket edhe nga festimet me Jesse J etj etj etj. Ka dashur t'i thotë që do ta ngrej fotografinë tonë e larë si i sa boletini dhe Ismail Qemali në Londër. Mm. A this guy just. Kryeministri tha faleminderit. Kryeministri filloi pse. Kryeministri i ka thënë faleminderit në thonza. <laughs> E ka kthyer biseda, e ka telefonuar, diçka më duhet se kryeministja e ka telefonuar. Mhm. Mm për t'i thënë që nuk është orë përshtatshme mes të tjerash, dhe nuk të njoh se kush je. Qi më shkruan dhe kaq është dashur ai ka dërguar tet mesazhe të, të tjera oh, pastaj. Po. Wow. Me kërcënime dhe fyerje nga më të ndryshmë. Oh, Aty ka hyr me të vërtetë. Në sedënë është kthyer simpatia është kthyer më njëherë një në antipati ekstreme. Jo, ka qëndër alkolet thotë ai. Alkoliste Që më gëzoj, alkoholi ishte që më hidroj. Se ju e dini që alkoholi ti amplifikon në këto ndjenjan. Kështu që është arrestuar pastaj, mm -hmm. më vonë, është arrestuar uh, nga policia, një dit më vonë. Edhe tani ka më përshqipe në në që thot që isha i pirë. Kjo. kjo është e gjitha. Po që e ka sharë dhe e ka kërcenuar edhe mm -hmm. është Farme raportuar në, në policia. Nja kanë zirë zemër atoj që kishtë edhe nësë alkoli më sa ti e kanë nxjerrë. Mirë pranë. Tani kët besosh mesazhin e parë apo mesazhet e mëpasme, kjo është pyetja. Po tani mesazhi i par ishte 1. Po ta marrësh këtë. Totërisht ishin 8. Totërisht ishin 8. <laughs> me matematik kuptohet. <laughs> Okej, okay, jam jam dakord me ty. Jam dakord me ty. Mirë, a uh, kash për tani miqtash, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë mbar, ora e parë e kjo të mëjesit mbaron këtu. Pink bashkë me Nate Rose do të këndojnë Just Give Me a Reason.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 again my want to let me get a Baby, won't you let me get a little sweet? Hey! No, no do inkruajmë mesit miq dashur. Përshëndetje mora, është tani 8:16 minuta, fal 8:06 minuta, e 16 sekonda ishte. ë uh, në Club FM 104 dhe në ekranin Club TV's është uh, Jessica Mauboy që sapo dëgjuat, "Can I get a moment with you with kjo?" Kemi fitues tani për anagramën e ditës së sotme dhe ai fitues quhet Olda. Ose ajo. Quhet Ervin. Ervin. Ai quhet Ervin. Dhe ka thën anoreksi. Anoreksi. Jo, as jo, anoreksi oh, gabim. Okej, shumë mirë. Vazhdonat drama mbetet, mbetet në fuqim i dashur. Keni Sora është ende në fuqi, nuk është anoreksi. Dhas kaneri aty. Jo, as kaneri. Jo. Nuk është as anoreksi, dhe as skaner. Jo. Keni Sora pasojë. Keni Sora. Ja sot me <laughs> kolegon nuk ta tregon. Keni Sora është sekret e vetëm u. Por nuk është, kujdes, mendoni, mm hm, se jetët. Mendo ja. <laughs> mendoni, mendoni uh, ë lëndën e dashur da. të kimis, për shkakun ku kemi kimis. kemi qenë, kemi qenë të mirë në kimim. Hm. Mm. Keni Sora. Keni Sora. Kujdes. 06920702220, 0692070222. Për lëndë paketë mendoheni. Kujdes, do të vijoni një orë nga mëngjes tan tek Premium Auctions, por Keni Sora kërkon përgjigjen e saktë. Okej, okay, um, një pyet i të një nga lajmet për gjithive Ky zotri ka dhenë dorheqen dje në pikun e aksionit Mishdashur Në pikun e aksionit për uh, energjin elektrike, elektrike. Mm. Po, ky zotri ka dhenë dorheqen Shumë që diqme, e papritur ma dje Po, janë njërë nga rkesat mm. që sërin që ratur Kam mundësi Do shtë presionët Do shtë kërcenime baj, baj, Do shtë telefonatat nuk, nuk e dim Nuk e, Shka, dim, shkoj. Nuk e dim Por, por uh, Ky zotri Ka dhen Diedor Heqen Pyritja për ju 069 207 222 Për ata që e din Shkojmë dhe të gjojmë dhe një kinë në knanë Kjo është Stop for a Minute 88 minuta në krybin e mqesit në valet Dhe kja dhe femri në një qithikatër to think see you yet to keep on moving never stop to let the leap to truth in sometimes i feel like it's all been done sometimes i feel like i'm the only one sometimes i want to change everything i've ever done stop for a minute never fine when you do the calls you know me i gave you more than you can handle but you still keep it handle on it even when i take some and make a full and bandalon it no more females will how come my emails got notes on a scandal it's like even with the apple i'm priest in the chapel or become by the devil's tackle i'm still shackled to the strap for a minute i think you must be that really done and no so i get some just to And I'm the first to admit it When I'm sure the light is stranded in the night's floor The stage in the screens where it's just me and King Ora son 8:12 minuta jeni me klubin e mëxhesit në KlubeFem 104 dhe në ekranin e KlapTV si yrim një të martë sa më të bukur datë të mbar kudo që ndodheni. Mishë kanë ardhur miqtëshave me çfarë po flasim sot për çfarë ka rëndsi vërtet në jetë. Ëh mm -hmm. uh, i kanë ndodhur rastësisht uh, një zotërie nga Las Vegas, i cili është, si thua, rezident atje, nuk është as uh, ndonjë nga turistët që shkojnë kasten për të luajtur apo për të fituar para, por uh, ndërsa po priste një shok si çtod ai, ëh uh, që kishte ardhur për të vizituar Vegasin dhe qëndronde në njërin nga hoteleve dhe kazino faktë sepse uh -huh. telet e kasinot janë praktikisht e njëjta gjë. Um në Rampant Casino, uh, në Vegas, këy ka vendosur që të luajë 20 dollar dhe çfarë ka ndodhur më pas është që ka fituar një shumë prej, prej. 14 milion e 300.000 eca do. dollar, më. Do. 14.000, do. 14 milion 14 ose 14.3 milion mm -hmm. është çfarë ka fituar. 14.3 milion dollar amerikan fat, ja. në një makinë wow. të vetme nga ato që quhen Mega Bucks dhe ka qenë ka qenë më shumë fat, po, ka qenë më shumë fat dhe i kanë bërë një fotografi sigurisht njerëzit e kazinos aty, që kanë lëshuar edhe një tweet duke thënë që ja ku e keni njërin nga njerëzit tanë lokal këtu. ë kë, ky Nuk e kam un nuk e kam emrin e këtij, pakon deri tani, por edhe në çehkun atij shkruhej uh, Lucky Local, nga uh, mm -hmm. një rezident uh, me fat që uh, kishte hyrë në Rampant Casino dhe që i është dhuar kaq shumë, si raporton edhe NBC News. Ëh, uh, ai thonë që një pjesë shumë të mirë të të ardhurave që ka marr mbi 2 milionë dollar do t'i um. japi për kishën e tij, ëh, mm -hmm. e cila nuk ka një Nuk ka një sallë ku të grumbullohet për shërbesën, por përdor palestrën e një shkolle të mesme. Në mungesë të një sallë të thjeshtë. Mjaft me koshat e basketbollit tan se ngjurduloim më parë. Nuk dërojmë edhe ai parketi asaja ku duhet të mëse çfarë, apo era e diertës që vjen palestra. Tani do të kemi kishën tonë të re ataj, kështu që urdhra pastor 2 milion, ndërton një kish. Aleluja pastori. Zotin bekoft. Ëm, qysh jo kemi një fitues tani në lidhje me këtë që Keni Sora. Keni Sora miq dashuri thash ka lidhje me lëndën e mërkohurshme të kimisë dhe menjëherë mesazhet. Që do të thotë reaksion. Bravo bravo. Reaksion është saktë. 924 invaron numri Erikës dhe fiton orën nga primi matches. Bravo Erika. Erika. 924 Erika ka fituar, ndërkohë kush ka dhënë dorë heqën dje? Arben Seferaj. Arben Seferaj ka moshes. I on se sho është, bon on se sho. Dhe e, e ka gjeto, klesti, një, dy bileta për në sineplex Mirë, bravo, mirë, a mund bë një tjetër nga pyritit njështashur dhe kjo ka të bëj me laj, me dje Duhet të dini se mbas ka që muajsh Njët deputet e partis deputete. demokratike ka hyrë në kuvendin e Shqipris mm -hmm. Mën fund për të do shzuar një projekt ligj, një draft për ligjin Për hapjën e dosjeve Ose ligjën e lustracionin Apo dhe të lustracionin Se hapjë e dosjeve dhe lustracionin Jo identikisht e një taj gje Po që lidhen bashkë Oke, kush Deputet e FDs Ka hyrë në parlament Basë kashkosh Përgjigjën jebenin në 069-2722 069-2722 Jeni me blendin, me jerin, me jerin, me ordin, me lorin Në klab e fem 104 Këtë jemi shumë shpejt If you take that jump, you don't feel the fall Hope when the water rises, you build a wall Hope when the crowd screams out, you're screaming your name Hope if everybody runs, you choose to stay When I first found out the life expectancy for the first time, it really scared me. Right now, it's up to about 36. It's just one of those things that really makes you appreciate life. It makes you appreciate where you are as a person. I hope that you fall in love and it hurts so bad. It feels like I'm breathing through a straw. No matter how I try to breathe hard, it hurts. I want to make the most out of my life and have as much fun as I possibly can, and my biggest fear is not being able to do that. Hope that you spend your days that they all lather up.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 që ja dëgjohet nga One Republic. I lived Mr. Shrimsikani Ardon program. Same, ishte kënga e ditës. Apo jo? Po. Ishte Brunilda që e ka gjetur e para 301 mbaron numri fiton lulen nga bota i bravo, Marian, tites, e luleve. Shëndet Brunilda, faleminderit për pjesëmarrjen. Ishte kënga e ditës në klubin e mëqyesit, ndërkohë që jeri na tregon këtë histori nga India. E bëhet fjal blendi për një fshat të vogël indian i quhet Asola Fatepur Beri dhe se shantra e indianian të mëdhën. Çdo gjë që nin diqshun në numra është e marrë. Po nuk e di sa banor ka gjithsej, po. Ja, është rreth 37000. Në Kampatalli. Okej, këtë nuk e di. Sa më flasim. Jo kush, ëh, as nuk e di me siguri, po po them kafshat rreth ikan edhe 50000 edhe 60000 banor, po. Megjithatë, çfarë e bën të veçantë këtë fshat ndryshe nga fshatrat e tjerë është ekzistojnë burrat më të fortë të Indis dhe të të gjithë botës. Yes, sir. Oh yes, sir. Ase as dhomë të Indijës, trupit, jashtë. Dhe janë të gjithë natyral ë, nuk marrin medikamente speciale për fryrjen e muzgujve. Çenga na, si ti Altin? Ëh. Mm. Gjysmancit natyral. <laughs> si, si un dikur. Si ti baba. Po Pasi gjith të gjithë meshkujt në të fshat. Ai i dytin këmb për shkak nga e majta. Mm. Mm. Fiks muzgut e barkut. Po po. Si çike pasur dikur ka qen denti. Ishin klas 3. Çike këto postëlori. Fillore. Shume, shume, shume mm -hmm, po, shum, në Fillore. Shumë shumë shumë muskuloz këtë çonat. Bravo që bravo. Ata bëjnë që stërviten dy herë në ditë, nga 2 orë në mëngjes dhe 2 orë në mbrëmje. Stërviten, kanë rruar stërviten ka në ditë. Vetëm merren me stërvitje të paktën çdo ditë. Nuk është se si gladiatorë kanë një punë. Ata në të vërtetë merren janë fermer, pjesa më e madhe e tyre, edhe pse 300 prej këtyre meshkujve punojnë mm -hmm. si uh, truproje në klubet e natës në New Delhi, se mm -hmm. 300 janë shumë, nuk janë pak. Por, qëfar i bëndveçando Shë këta jam vegetarian Nuk oh. konsumojnë mish Nuk abuzojnë alkoholien, nuk da, me alkoholien Nuk konsumojnë mish Cigan ja, Po si e marim rëdhënjë këta, që marim Nuk e di, se qëfar marim mish Por, syntetik. jam të gjith vegetarian të a. gjithë nuk konsumojnë alkohol nuk pinë cigare dhe madi stërvitja e tyre filon që në mosh të hershme do të thot nga moshat djetë e në vazhdim ata bëjnë stërvitje të regullt dhe uh, ushtrimet janë shumë veçanta sepse uh, ushtrojnë mundjen është madi sporti i tyre më i preferuar mundjen në balt që e bunë akoma dhe a, më të njështirë procesin qina po, qenksu, uh, meren me pesh ngritje uh, uh, përvec se ngrinë uh, ajde fute mi në balt tjetri, dhe mund dhe mi njëri tjetëri <laughs> <laughs> Mund ne mi fort me njëri tjetrin në baltë, rshqasen trupat tan. Oh ha oh, ha. Oh. Katë orë në ditë. Ne kemi bër me diesh. Ne jemi vërtet fermer, por jemi të dashuruar me sportin me dhe kryesisht me sportin e mundjes. <laughs> po, pra. Me, po sigurisht pra. Faleminderit. Asnjë. Me stëngimin e mundjes. <laughs> Do ja, të thotë bon që i bën që të jenden më të fortë, nuk e di vonde vende. Okej, okay, faleminderit Jeri. Tani do të nisim edhe një quiz me seri këto mjë mm -hmm. në klubin e mëmëses me dashur, do ju pyesim nga. Unë do t'ju pyes, në fakt do t'ju pyese nga historia e lashtë ose lashtësia. Dakor. Në ndrysh, okay? Meqë jemi tek sporti, po e filloj me sportin. Okej. Okay. Sporti i mundjes, më mm -hmm. qenka fjala Jeri. Sporti Olimpik. Mhm. Mm po? Tam. Lloja d'Olimpik, e? U bëtan për herë të parë Në vitin 776 para erason. Pastaj bën një pushim shumë të gjatë, deri filluan sërish në vitin 1896. Mhm. Mm në këtë vend, në cilin vend? Pikërisht. 069 207222 dërgoj me sazhjet tuaja. Lojrat e para olimpike ku u bë dha mundje, mm -hmm. meqenëse fjala jo me baltë ja ose kështu, po. Mundje uh um Biden në vitin 1000, më fal, në vitin 700 të 16 para erës sonë, mm -hmm. para erës sonë. Dhe pastaj bën një pushim shumë të gjatë rreth uh, i bie 2500 vjeçar dhe rifilluan në vitin 1896. Por në cilin vend Në këtë vend, mm -hmm. në vend. 069 207 222 069 207 222 Ashtë shpjuhet ja për ju në tërko doha të pysë Olten nëse kemi fitues më lidhje me prit prit se edil oja jon nga lajmet jevi Olta është Samimo dhe ka thënë Mesila Doda Mesila Doda Mesila Doda ka thësak Fiton 2 bileta për në Cineplex Dhe është qua itur marionete Zotit Rama Më mm -hmm nga nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloga. Kaq u desh? Ende u b Marioneta menjëherë. Po. Të flasojmë për Marionetën. Për Marionetën. Nice. Ehm, um, pyetje tjetër tani nga lajmet më të mishdashur është kjo. Largojm pas nga atmosfera e nder e politikës dhe shkojm tek një vlerësim që i është bërë një figure të lartë mm -hmm. të shtetit shqiptar në të shkuarën. Jo, dash të largët është nderuar me një medalje mm -hmm. kë ishë president. Cili? Mm -hmm. 069 27222 ka qënë 85 vjetori i ti dhe mm -hmm, yes. me këta mm -hmm. situash se bep i është dë një medalje është nderuar kë ishë president i shtedeve të bashkuarat të Shqipris. Ok? 0679 okay. 27222 Dhe mos harroni, ku mbajtën në uh, Në 1896 Bas ka që këndër prerje Olimpiket uhum. Këthemi në bas pak të një është Liga Bue Kjo është per sempre Kjo është Klab FM që po t'i gjoni Tere 27 Mirë më gjes Një patrë ke mi spingja manjare E guaj se në finisko Një patrë ke vulfar me guidare frena con il fischio il bambino più grande mi mena davanti a tutti gli altri lui che passa per caso mi salva e mi condanna per sempre il padre di spalle sul piatto si mangia la vita e poi sulla pista da ballo fa un balzer dentro il suo nuovo vestito perse honë un for sempre një një know tenni et shivër tre yon un for sempre honë un for sempre honë un for sempre io dan një shivër tshetjë manjë një grande eternë tshetjë che non si lascia ferrare si piega indietro e ride e lei che dice quanto mi ama e io che mi fido e lei che mi toccava per prima la sua mano bambina vuole che le giuri qualcosa le si gonfia una vena e lei che era troppo più forte sicura di tutto E prima di andar sene mi dal profilo con un movimento perfetto per sempre solo per sempre cosa sarai mai portarmi dentro solo tutto il tempo per sempre solo per sempre ciò stan che rimane da per te veramente per sempre solo per sempre Kje prepara la cena Kjentando Sanremo Kjentren Ka ola testa Mio pht أГ法 E gli sike Vedraje Che ce la faremo Per sempre S qual par S qual por Cosa sa mai Portarmi Dintro Suno Tutto Il Tempo Per S Han S For S Giù sta che rimane lì piantato eternamente per sempre solo per sempre De tani, I, I, I e dini set, dini set, de tani e dini se me jeri në kljubin e mëgjesit. Përqafimi është një ndërve primi zakonshëm i disë dy njerëzve që afrojnë trupat për të kontaktuar me njerë i tjetrin. Përqafimi përdoret për disa arsye. Përqafimet përdoren gjithashtu për të qetsuar di këtë që është te për i shetsuar. Përqafimet e qetsimit janë shpeshtu gjata dhe vazhtojnë dhe risa tjetrit të ndjetë më mjerë. Përqafimet përdoren për të krijuar besim dhe për të forcuar lidhjet emocionale me një person tjetër. Duke pasur çaste të afrimitetit, njerëzit bëhen një dhe bashkojnë identitetet për pak momente. Përqafimi përdoret shpesh midis miqve. Prekja sinjalizon besim dhe rikonfirmon lidhjen. Nëse mund të përqafoni dikë pa u shqetësuar se çfarë ka në mendjen e tij, me shumë gjasë po tregoni afeksion. Ashtu si përqafimet e përshëndetjes, edhe ato të afeksionit shpesh përbëhen nga një shtrëngim i shpejtë dhe prekje në njërz faze. Përqafimi është një piesë këtë që e zdo mardoni e romantike dhe një përqafimi parri dhënë si shenjë afekcioni është një hapë për puthjën e parë që signifikon theolimin e dashuris Përqafimi është mej përhapur të lidhjet e romantike dhe zjatë më shumë se përqafimet e afekcionit Kur një burr i hath crown partneres së tij në praninë të të tjerëve, është një mënyrë për të thënë, është e imja. Jo vetëm është një shprehje mbrojtjes, përçafimi zotërues përmban edhe shenjat xhelozie. Kur një grua përçafon partnerin e saj, kjo do të thotë se ajo po kërkon shoqërinë dhe vëmendjen e tij. Kur një burr përçafon në publik partneren e tij, ky është një sinjal se ai e mbron atë dhe është i përgatitur të luftojë për sigurinë e saj. Një përçafim mund të përdoret edhe si akt dominimi. Duke pushtuar hapësinë trupore dhe duke marrë komandën e trupit të personit tjetër, dikush shpreh fuqinë e tij dhe etjen për të pushtuar tjetrin. This is Club FM 100.4. ce qu'on veut. Moi, je ne changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario Comme au cinéma Mise au point sur moi Je l'enserai une musique d'ambiance Quelques fois, on se trompe en séquence Ni pas c'est simple, ni pas c'est compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Souffle les projecteurs. Mente de chaleur. C'est tant pis pour les acteurs. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je ne suis pas très sûr. Mais j'ai des rêves pour le futur. De projecteur... la glace et entre nous on briserait la glace car si je t'aime du fond de ma nuit américaine c'est plus du cinéma mise au point sur toi vraiment Ora që nënë tajtë e 37 minuta, vazhdojnë i tjeni me klubin e mëgjesit, në klep BFM 100.4 dhe në ekranin e klep të vës, jurem një ditë sa më të bukur dhe të mbarj, ndërko kemi gati anagramon e dytë për sot. Një gati jëri. Gati jam. Mjeta poh. Qëfarë? Mjeta poh. Wow. Mjeta poh. Mjeta poh. Uuuu. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani edhe emrin për të qenë fitues. Mieta poh. Enagrama e ditës sotme. Kujdes. Kjo është e orës së dytë. Mieta poh. Nisën sh më e t a p o h. Në fund. Mieta poh. Mieta poh. M e t a p o h. Mieta poh. Unë nuk kam as ide. Ha. Ason. S'ju si do ka lëndeloni, pëlqej oh. <laughs> Super shumë. Cila do të jetë dhurata ojta? Do jetë një kurs fotografie nga Art Center Tirana. Mjeta po. Mjeta po. Shumë mirë, një kurs fotografie nga Art Center Tirana, miq dashur. Kurs fotografi nga Art Center Tirana, mjeta po. Kudaj, mriteni mendjen. Njeri hiça? Hiç. Ne 1000 so vet për anagramën. <laughs> jo, 1000 për anagramën deri tani e kishë menduar gabim, kështu që. Mm -hmm. Kështu që 20. Nuk <laughs> bëm 20, pra <laughs> 20. 20. <laughs> Mjerta, po, miqdash, kujdes. 0692070222 për ata që duan të luajnë. Këshna anagrama e orës 8. 0692070222. Mm -hmm. mm -hmm. Dërgoni mesazhet tuaja pa haruar edhe emrin tuaj për çëm fitues. Ndërkohë kemi fitues për Donalda. Po yeri do të them që është dekoruar presidenti Alfred Moisiu, ish, ish presidenti Alfred Moisiu ka marr medaljen e mm -hmm. mirënjohjes. Për kontributin e dëndë si pjesë marës në mbrojtin e vendit Dhe janë ndërzuar këto medalje gjatë një tre monjet veçant Në Ministrinë e Brojtjes mm -hmm. Nga Ministria mm -hmm. Mimi Kodheli Dhe ka gjithur Arta, fiton 2 bileta për në Sineplex Bravo i qofta Arta. Arta Bravo Arta Dërgo, do të bëj një pjot e të të në lidi me shtypin Në lidi me lajmet miqdashur Janë ullur gjobat për uh, bizneset Që nuk kanë kasa fiskale E me gjitha të Dënimi Ja mm -hmm. tyre që kanë pa kasë fiskale, mm -hmm. thamnë. Tani nuk do të jetë më me cash apo ash lekë jonë që siç thash janë ulur, mm -hmm. por do jetë dënim i till. Çfarë? C'është lloj dënimi? Për ata që kanë pa në mënyrë të përsëritur me mungesë të kasës fiskale, mm -hmm. dënimi do të jetë i till. Çfarë? C'është lloj dënimi? Edhe këtu pra në këtë sektor ka pasur Gojxharridhi. Sa duash? Me shumit Ti e di vetë Fësar një dhe ka pasu në të sektor 069 27 222 069 27 222 Kjo është pyrit e vërjuve nga lajme Nërko orë të na thotë se ka im fitues në lidje me historinë e lashtësis Ju pyrit a se ku u bën për herë të parë uh, Lora dhe olimpike në 776 Dhe ku u bën sërish në basë uh, 2500 vjetë Pushimesh në 1896-ën dhe vendi ku u bën herën e parë dhe herën e dytë është Greqia. Greqia. Greqia apo Greqia? Se ka gjetur reti, fiton dy bileta për në Sint Aleks. <laughs> u bën në Greqinish dashur edhe herën e parë dhe herën e dytë, pastaj lojrat janë bërë edhe në vende të ndryshme të botës. Mirë. Ë, mm -hmm. do të bëjmë tani një tjetër pyetje nga lashtësia dhe kjo është. Mbas kjo mbretëresh vdiq në vitin 30 para erason. Ëh. Mm -hmm. Egjiptira në, në ndikimin romak. Ose dominimin romak mm. Basi kjo mbretëresh vdish Në vitin 30 para e rëson Egypti ra në dominimin e romës Cila ishtë mbretëresh vdish Në vitin 30 para e rëson 069 27 22 2 069 27 22 2 është price tag që dhëgjëm të njën Nga Jesse J dhe B.O.B Ora është 8.21 minuta okay. Ju jeni me klap e femën në 100.4 Edhe në ekranin e klap të vësë When have a laugh. Come up and have a laugh with Windy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Pse qesh je? Pse qesh? Mëna gramën. Ha. Mëna gramën. Doni të qesh, unë ta poë, po e komplikon më shumë si fjalë se që ishte shumë e thjeshtë. Mund thash, unë të pira, pse qesh jo me kë qesh? Mëri. Ah, okay. Më vetë gramo qesh apo jo? Kërkoj ndjes pra. Atere, jeri uh, u alnua, të një u pajtua, anagrama është pajtohem, dhe është mjeta pohë është pajtohem Kurs e ka gjetur olita? Bravo E ka gjetur drini Bravo, bravo. drini, drini. Kursin e fotografis të e kart center të rama Drini Bravo, bravo Drini Në Mirsë ka qenë Drini. 287 mbaron numri. Të lumë 27 Drini ka qenë. Ejë, kanë vënë një pyetje për gjithë juve që sapo na bashkoheni sot në klubin e mëqyesit. Punojmë nga mëngjesi deri në darkë, përpiqemi, stresohemi, kalojm pak kohë me familjen. Qiraja, paraja, makina, benzina, rrobat, kapucët, pushimet, karriera, llogaria bankare, luksut, trendi Paris, New York, Tokyo. Jan gjërat cilave u japim më shumë kohë nga sa duket edhe më shumë rëndësi, por nëse sian këto gjërat që kanë rëndësi me të vërtetë në jetë, atëherë çfarë mm -hmm. ka rëndësi mm -hmm. me të vërtetë. Nikola ka shkruar se thotë, "Çfarë vlen vërtet të jesh i lirë mendoj unë të bësh atë që do, jo të jesh i detyruar të bësh një punë që s'të pëlqen apo një jetë që s'e do." Do thoni varet nga dora jote. Iriju, si verriju, thotë populli, shumë gjela si di baret nga zgjedit që bëjmë në jetë, nga guzimi që kemi, nga të ardurat financiare e tjerë dhe nga familia, sigurisht, por mm -hmm. Nikola, mëndonë, vajza pra, është në mendimin që liria, liria. është qfar vlen më shumë nga të gjithë tjetër në jetë. Elona sot ajo që ka vlerë vërtet është një ndërgjegje e pastër në dark kur vë kokën në jastëk dhe sa i plotuar ndihesh kur ke shëndet, familje të gëzuar dhe mish të mirë gjithashtu. Realiteti ka shfaqur se aspirantat e gjithë njerëzve në jetë janë që të jenë të lumtur, dallimi mes nej besoj se është fakti që kërkojmë gjëra të ndryshme. Dikush kërkon diçka tek dashuria, dikush tek paraja, dikush ato gjëra që keni përmendur më sipër. Jot. Disa kanë edin që kërkojm lumturinë në gjëra të gabuara, por s'kemi ç'bëjm, kemi krijuar varsi ndaj këtyre gjërave dhe nuk shkëputhemi dom. Droga është e vështirë, duhet. Arritat e bukur të lëkurës janë të vështirë për t'u trashtuar, hmm. apo jo vërtet? Suela thot familja dhe shëndeti. Familja dhe dashuria dhe njëri tjetrin dhe shëndetin, ka thënë Alda sot në mëngjes, mm -hmm. Suela gjithashtu bie dakord për familjen dhe shëndetin si Rezarta, që thot familja dhe vetëm familja. Ka të vërtetën që në teori di mirë këto punë, po në praktik. Po mirë, në në në nëse dëgjojmë praktikë. Nëse nuk i përmend me goj, nuk i çon në përmend, vështirë që ti as ai ju, ju sot ai bjemi mos frizim për asgjë. Miun në labirint që jemi bër ne, dita nga dita, nëse se përdor fare, pastaj trurin, ti s'bën atë rutinën e vet. Blesh po, si robot me. Ka përshtimin që duhet një z. Duhet të, duhet të folojë pastaj pastaj në radio, është ne për biseda jemi. Ehm Thot, Armella, të gjitha i ke përmendur blendi, por atë më kryesore në ke harruar shëndetit, ose kam harruar unë shëndetit Jo, këte e ke milon që kemë gjitha, që përmendur në me shqe Oret, djal, thot, shëndetit ishmej rëndësishëm dhe blen më shumë se të gjitha këto, të cilat nuk blen nëzgjë pa shëndetit, në jam d'akord dh Dorina ka shvetur blend të reflektojsh për katësin e shpirtit e vetë mja gjë që do më vetët në vasë kësa jetë kuptuar për këtë shpirti. Të mbetësh njerëjish e rëndësishme thot Klea, të shohësh njerëzit në sy dhe të jesh krenare për veten, me të bësh krenar ata që ke. Eliri ka shkuatur paqja shpirtëroresh më e rëndësishme në jetë, por kjo paqe është e dhimbshme kur shesesi digjet e ardhjë e vendit të ndë, nga huliganët e diplomuar karriere për pushtet dhe me çdo kusht kanë qëllimin e vetëm të përfitimit. Ledina ka shkuetur, të gjitha ato janë plotësuese të dashurisë familjare, ë ndërkohë që Bardhi Resort Paranayama është Paranayama. Në tishme, Paranayama është më rëndësishme në jetë. Tani nuk e di çfarë është kjo. Google. Uh, <laughs> Atje në jetë nuk vlen asgjë <laughs> sepse në jetë s'mundi kesh të gjitha që dëshirojnë, mungojnë disa nga gjërat që s'mundi kesh atkur, mungon mirësia. Që egziston, por jo të këtë gjithë Së mund të jemi të knashur për këtë Dhe duhet të egzistojnë dhe gjërat të tjera Thotë inel e lel I kam shumë që eftë sa që kanë ca emra kështu si Këtë unë i emri, shkojtë në mbrapës Ti gëllon të kishë muzikalitet <gjitë> Unë thjesht Tonu, a, se dijen ti që <gjitë> Vilena është nevilla oh. Jo, me të ndrejnë Asu nuk e djejnë Se vraz me nëjë farem përdo Shkoj e parë që se Um, Nice. Çfarë dëniet? Ndonjëherë vlen që të kërcesh. Po. Dhe bën mirë madje. Ndonjëherë të kërcesh. Uh, Kjo kë video ka marr, uh, është një video që ka marr mbi 523.000 klikime në vetëm pak ditë. Është një ditë në, është një, është një hidraulik. Hidraulik, hidraulik skocës në një shtëpi bosh. Ka qenë duke punuar kur shoku i vet e ka e ka regjistruar, ndërsa ky kërcente e, e ka regjistruar pa mendje. Pa mendje, pa mendje. Ai kërcente dhe kërcente, ok. Në ba njo? Të dujë, burëciëm techno <laughs> Oje! Oh, <yeah. laughs> like Nesajka part pasanësie për filmonëm, Film, a vë kër fërër cieshej <laughs> Hahahaha! <laughs> Nesajka part pasanësie për filmonëm, a vë kër fërër cieshej! 52 vjeç është. Ky hidraulik specialist që kërcën edhe kishte gjitha lëvizjet e mira. Në fakt uh, Plumber called dancing është është titulli i kësaj video, mund ta gjeni në YouTube uh, nëse kërkoni për Plumber called dancing. Thuohet Mark Topen, uh, 20 Topen, 52 vjeçar dhe i cili tani ka marrë autografët e parë, uh, ka dhënë në fakt autografët e parë kanë që sa njëriçi e kanë e kanë hasur në rrugë dhe kanë njëor. Ai ka thënë që në fillim ishte me vërtetë vjen turp të turpëthosh, po në fund fare nuk është se po bënim ndonjë gjë, por kështja duhet ndonjëherë që të fesë si pak stresin mm. kur puna është e rëndë, nuk do ta bëja në shtëpi të tjerëve, vëthëse, po kjo ishte një shtëpi e boshatisur dhe e rënuar, kështu që e ndjeva veten që mund të kërthoja atë. Me muzikë. Mund të punonte edhe më mirë. Po e kanë kërun e kanë kërun në, në GIF, shikoj, ai ka lëvizet, ai ka të gjitha lëvizet e duhura. <laughs> Pabra Ashtë, në gëtësaj mirë Në gëtësaj mirë Shusha, gjeni këtë video Munda gjeni në faqën do në Facebook Facebook.com, fraksion, krybim gjensit Një drau ligu që kërcen Para pasë shyrës shumë Tekno Tekno beat Edhe mi duha në goja Talent, për, talent uh, Për kënajësinevet Oke, okay, Olda, okay. jebi pak me fituesit e deri tani shumë Qfar kemi për të dhenë? Dënimi me burg. Go, olta, go. Dënimi me burg është sa. Po pra, hajde. Nëse ka pesh me pa ose në mungesë të kasës fiskale, do dënohesh tani e mbrava me burg. Po kjo është vënë për Finansë, të gjith, të, për, për të gjithë, për të, të, të gjithë që janë në bukë e, e vogël për shkakun. Një furbukës ka kasë, do të thotë jo. biznes i parë regjistruar. Burg, burg, burg. Edhe buka e mistrit në burg. Burg të tërë. Po. Le të dalin dance with me pastaj për të qetësuar. Po <laughs> të të hanë në darkë. Kush ka fat për oh. djalëti? Në rregull, atë er 072 me numrin e Adit fiton dy bileta për nesër në plec. Bravo Adit. Adi. Mirë, duke uh, mund të bëjmë mm -hmm. një pyetje tjetër. Kjo është nga lajtesia Keti përgjigj akoma. Kemë edhe Kleopatra. Jepi. Kleopatra është okay, okay. saktë. Zamira fiton dy bileta për nesër në plec. Bravo, bravo Zamira. Bravo. Zamira. bravo. Faleminderit, faleminderit. Jo, kjo ishte për Kleopatran. Ëh, uh, edhe për Zamirën që e gjeti, pra po, në vitin 30 para Krishtit, on vdiq kjo mbretëreshë e Egjiptit dhe mbas kësaj vdeqi Egjipti ra në dominimin e Romak. Është kjo ishte pyetja. Atëherë, um, duke mbuluar mbi 1000, uh, më famë 120.000 milje katrore nga Meksika deri në Belize, nga Guatemala deri në Salvador dhe Honduras, ky civilizim e pati Piku në vetë, mm -hmm. si tuash Zenitin, si gjithon, mm -hmm. nga viti 250 dhe në vitin 900, ta e rëson. 06 gjithenon, 27 222, 22, dërgonë me sa shtetua, ja. Një civilizim jeri mm -hmm. që shtrihej në 120.000 milje e katror, nga Meksika dhe në Beliz, nga Guatemala dhe në El Salvador Eksolica. dhe Honduras, e pati pikun në kjoj civilizim, Gavit i 250 deri në vitin 900 të erës sonë. I mm -hmm. cili është ky civilizim 069207222, shkojmë tek Bruno Mars, Silo Green, "Here is the other side". It's better if you don't understand cuz you won't know what it's like until you try. Sania cuz this ain't wonderland the damn show sure ain't narnia i want you cross the line you can't change your mind yeah i'm a monster but i'm no frankenstein and quite frankly i've been feeling it saying between my eyes i really can't explain what i feel inside if you knew what i was you'd run it hide maybe you tried to go winter the night and cross over the line and come back alive but that's the price we pay in when we living only us there if you don't understand sing ooh and i want you all about it get to all of your cheers to i feel the tears and you not tell no oh. when i hold you well i won't let go why should sure we care for what they're saying as anywhere we so younger Listen to the man that's loving you Your world keeps spinning and you can't jump off But I will catch you if you fall I can't tell you enough I hate to hear that you're feeling low I hate to hear that you won't come home Oh, why should we care for what they're selling us anyway Young girl, and you know, oh, oh, oh, you don't have to be there, baby, you don't have to be scared, baby, you don't need the plan of what you want to do, won't you listen to the man that's loving you, oh. If you come with me, oh, easy, easy And a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 You don't have to be there, baby You don't have to be scared, baby You don't need a plan of what you want to do Won't you listen to the man that's loving you, oh You don't have to be there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 Mirëse vini nga Radio Kryeminim Jesi, më dashur tani është ora 9:06 minuta, un jam blendi du bashkë me njërin natimin Olden edhe Lorën duke folur për çfarë është më e rëndësishme në jetë sot në Club of Fame 104 nga lista që formohet nga delse dashuria, miqësia e vërtet. Shëndetje familje, shëndetje, shëndetje, janë gjëra shumë e rëndësishme në jetë. Plan tpar. E megjithatë këto janë gjëra cilave ne u kushtojmë më pak rëndësi. Më pak rëndsi. Në shëndeti mjafton sikur sa njerëz pin duhan, për shkakun e shund shqetësuar për rritjen e numrit të cigaret, sepse do ta kën më të vështirë të bëjnë cigare për ta vrarë veten, dalë ngadalë me ata që quhen ndryshe shkopat e të kancerit. Ëm um, ose kur vjen puna tek familja, për shkakun sa pak kohë që kalohet me familjen, sa shumë kohë kalohet në për punra e, ku di un dashi, ftesa për televizion, për karrierë, për, kështu për këta njerëz që punojnë në televizion, si ne, si un, Papa. si u. Ftesë san dhe ftesaktë, hajde pak, hajde të dalësh këtu, të dalësh anash. Por kusht që për çdo të dalësh këtu e të dalësh atje, do të thotë që të mos jesh diku tjetër. Ëh. Mm -hmm. Se s mund të jesh në dy, kom. po, ka më familjen, ka më fëmijën, ka më të dashurit e tu, që nuk ta kthen dot as televizionin, as as një gjë tjetër. Absolutisht, absolutisht. Mm -hmm. Kështu um, që duke rendur mbas këtyre, harrojmë ca gjëra të tjera i që i themi me goj, por sa jetojmë pastaj është puna. Saka i desim i vërtet për trupin ton, për shëndetin ton. A do të bër është në mes një det i tërë. Deti i tërëri është sakt. Një det në dim që është shumë i madh, kështu që. Po. Si deti Baykal, për shembull. Është më von dettrat tjerë. <laughs> Ose si deti i vdekur. Po, oh, ai ai deti von, ba, lijeni Baykal, lijeni më i madh në bot. Ëh, uh, vendoset atje e transendent. Det. det. Mhm, mm atrazendent. Gjithsesi, ëh um, Mir, 97. Shkoj, po shkon 98. Olta, ka mbetur diçka për të dhënë, e për të thënë? Civilizimi. Civilizimi. Civilizimin pra ato. Kush? Ah. Oh, civilizimi Maja. kush? Maya, Maya, falin. Bravo, bravo. Civilizimi. Po, <laughs> <laughs> ke para s'ku lexon shumë mesazhe dhe ndryshe të ndryshe të shikon, ndryshe të flet ta, goja. Po. Kemi majën para për të dhënë, është Nadia, fiton 2 bileta për nasin e ple. Bravo. Bravo qof. Mir. Kjo është nga historia e lashtësismi që da shurë kërkojmë tani një personaj shkujtes, a momenti ju e për të avrar pak mendjen i lindur në kin në vitin një, a, në vitin 551 para e rëson 551 para e rëson ky mësues dhe filozof një e gjithashtu si mjeshtri Kong mm. 06-19 27-12-22 dërgonë me sa shtetuaja pa haruar të shkroni dhe emrin për që mfitues. më fitues mu mësa njini që mjeshtrin Kong sikur ta kishte shpinë te Ali Demin por por nga historia mund të them. Është është një njeri unik, nuk ka pasur shumë Mjeshtër Kong. Që çka, i lindur në Kinë më 551 para Krishtit, ky mjeshtër, ky mësues dhe filozof i madh një rrësi Mjeshtri Kong, por më qersisht njhet me këtë emër, i cili ju a kërkojmë juvet na e sillni në 069 207222 për koha bëhet fjalë 069 2070222 Dërgoj, është koha tani për të dëgjuar muzikë nga The Dam Pistols bashkë me Ashley Slater, që është Back to Daylight. Crew me just got to know ain't it, ain't no swerving my direction yeah listen but try ya now i got to go to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Ne tani është radio në klubin e mëngjesit miqdashur, është gati i ri bashkë me Olden për të shfarar ditën. Gocat kanë kanë zgjedhur një fjalë, janë të dy janë në akord, njëra më thjesht jeni në akord gota, shumë e mrekullueshme. Por kolege le të shikojmë se çfarë ndodh me shfaradin tonë. Atëre Goca. A thera ju ai hahet? Ja. Zero, që është në 207022 për ata që duan të marrin pjesën e lojë, 0692070222, objekti lojës është tu gjejmë gocave fjalën miqdashur që ka filës është i ngërëshëm. Ja, ja, ja. Dihet. Është sendieri. Teknikisht, jo. Teknikisht, teknikisht është diçka e gjallë. Ja. Është një deg pemë. Ja. Është ka lidhje me një bin. I Jo, jo, jo. Nuk mund të them. Nuk është send. Është pjesa e apartamentit. Jo. Ngjitet ndyshemë. Ngjitet, jo. Mosu ngatroj. Mund të themi që bliyet në supermarket. Është një aksesor që e vesh njeriu. Po, vishat. Vishë me kënd. Po, po. Oh, po, po fillon me k. Jo. Çan k. Këto po blen ato p p fillon me p. Gjatë dimrit, ku është bravo. Ot. Ne i veshim mbajtur këmbët e ngrohtë. Çfarë janë ato? Që vishën gjat dimrit. PP, PP. Ah, PP, okay. Mirë, pra, përpër që vishën gjat dimrit miqtash dorës. Fjala e vajzave është, është po shumë e thjeshtë kur themi do të kemi edhe sharadën tonë, <laughs> por më parë ky është një lajm i rëndë. Në fakt, ne duam një detaj për yush. Um, stresi është larguar nga Shqipëria. Oh, këngëtari i rapit, Archimand Lushaj. Ka shkuar Injore, për shkak se si stresi është larguar drejt uh, Zvicrës, drejt Gjenevës uh -huh. dhe shkak për këtë është bër çfarë? Kjo është fjalë për ju. Uh -huh. Nuk ka shkuar për arsye ekonomike, as për të ndjekur një dashuri, a ku diun se çfarë? Ka shkuar për një arsye tjetër, që ai e ka shpallur, mm -hmm. ka dhënë një intervistë në mediat dhe ka shkuar për këtë për këtë arsye. Pra është larguar, ka braktisur Shqipërinë sepse nuk duron dot diçka këtu në Shqipëri. Ëh. Mm -hmm. Dhe për këtë arsye është larguar. Është larguar. Pam. Po pa. pa, mirë. Okej? Okay? 069 okay. 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. In the heat of the moment në nxehtësinë e momentit Quhet kjo këngë nga Noel Gallagher and the Fly High and Birds ose High Flying Birds. Ju përshëndesim nga Radio Klan e Femrë 104. Jemi me klubin e mësuesit dhe qytetarët nga Puka që na përshëndeti, i themi përshëndetje edhe ty. te 21 minuta në këtë momentin në grupin e mëqyesit ju përshëndesim. Um un po bëj anagramën e orës, ndërkohë fjalën e Kairi. E fundit për sot. E fundit për sot. Megjithëse ti bën anagramën, un duha t'ju tregoj për pemën, e cila është pema e Krishtlindjeve dhe ëh dhe ndodhet në Indi. Jo, jo. E cila është bërë pjesë e librit rekordësh indian si pema lundruese më e madhe në të gjithë botën dhe pema lundruese. Po. Sa do më bën? Më madhe dhe më e fortë. Ço <laughs> rrë vend të lundrosh. Sepse ndodhet në lagunën Rodrigo de Freitas A, në Rio de Janeiro mm -hmm. dhe pikërisht është vendosur mbi një platformë që është diku te 900 metra katrorë dhe pemëvet Blendi është rregulluar me 3 milion pocha. Pema... 200000 pocha, wow. po. 120000 metra uh, kordon drejtues, mm -hmm. që janë drejtat. Mm -hmm. Në Rio de Janeiro pra është përuar mm -hmm. pema më e madhe e krijeslindjeve në Brazil. Dhe ka qënë një spektakl i vërtel, ku ka marë rrëth 200.000 uh, turista pjesë në këto eveniment uh, Dhe e gjithë pema, peshon 522 tonë, një pema e jash zakon 522 tonë Shumë e ton. madhe që wow. Shumë e madhe Qënë e gjigante kje Parimendiri t'jiri Asin gjop E di gjuat se qërëndod Dhe 85 metra e lartë Oke, okay. mirë A ndërkoj që është larguar stresimisht, është larguar nga Shqipria, për shkak se Nuk duron dot regjimin e Ediramës. Nuk duron dot regjimin e wow! Ediramës, është çfarë stresi ka deklaruar, ndaj është larguar, si thua, në eksil, ëh? Mm -hmm. Është në eksil tani. Ëh. A... Nga stresi dëgohet çetçi pastaj. Sepse ma ka bëj jetën stres, ka ton stresi, kështu që Argimet Lusha i kanë në Shqipërinë, është në eksil i vërtetë. Nga regjimi i Ediramës është, është është larguar, nuk e duron dot. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Lorana, fiton dy bileta për në Cineplex, 246 timorë. Nuk i don fanolin stresi tani. Ëh, e tjerë rilinda sa no, e kujtojm se çfarë po mund të shkruaj që andej dhe gëngët ti këndohen këtu. Po mund të këndojnë. Mund të këndohen. Ose mund të këndoj vetë edhe ti dërgoj me email. Po, s'ka. On sait pas. <laughs> On sait pas. Po. <laughs> Mir, um, uh. Zdiej se si do ndodhi. Um ka vdekur kush? Kush? Kush. Ka vdekur ë uh, një burr shumë i keq. Ka që në lajme, dje Një burë shumë i keq ka vdekur Pyrija është, qa ka që në këj burë i keq? Ka që mund të japë tani? Ka vdekur një burë shumë i keq Ka që në plak, ka vdekur nga pleqeria Por, qëfar ka që në këj burë i keq që vdekj dje? Jo në Shqipëri Jashtë Jashtë vendit, po 06192722 dërga një mesajtë uajan 06192722 dërga një mesajtë uajan Vetë që ai merr dha të kçinjt. Po, sigurisht. Herët apo vonë? Zjat, zjat ça, por uh, por në fund fare i merr. Mhm. Mm por vetë të kçinj vdesin. Njeri. <laughs> Okej. Okay. Po, a le kandid pranagramën e tretë? Gati. Kjo është anagrama e tretë për sot dhe është tërdhitei. Ho, <laughs> oh, po. Miq dashur. Tërditei. Kujdes. Tërditei, të, T të, E R D I T E J. Tërdite. Kujdes, nuk është vështirë. Tamajson. Tamajson. T a r d i. D i t e mund ta djesh. D i t e j. Tërdite. Tërdite jota. 069 20 70 22. Nuk nuk ka lidhje. S'ka fare lidhje. Po keç kupton, ata nuk ka lidhje fare. Ojta, ojta gjithmonë kështu që rish. Edhe po ta shikosh kështu ojta prap prap tërditej. 06 19 27 22, 22. Kushe që një parën ka një kontrol të plot mjekësor në spitalin amerikan Le të mbajnë biologike Ok, le të mbajnë uh, biologike, yeah, biologike. Mirë, më këthemi mba spak dhe Avnir Tanim ishtë dashur Fate Outlines që të kjo Ora që nëndë dhe 25 minuta Jojnë me kryu në mqesit kja BFM qimikadë Or oh, blow them voluntarily out of constant trails The clock is ticking, it blasts a blast, couple of talks And there won't be a party with the weather in front If we build all those bridges, don't watch them thin down the dirt Or blow them voluntarily out of constant trails The clock is ticking, it blasts a blast, couple of talks And there won't be a party with the weather in front slide station Club FM 100.4 Ora, është në nënte 33 minuta, vazhdojnë i tjeni me klugin e mgjesik në kleb FM 100.4 dhe në ekranin e kleb dhe vëzë Jura, mjë ditë sa më të bukur dhe të mbarë, ndërko, ollë ta kemi fitu esë për të dhënë Kemi përshë në radion tonë njeri, mm -hmm. ishte papuqët, bravo Që altin i gjithje, ka gjithër Fabiani, dy bileta për në Cineplex, 628 i mbërë nëmri mm -hmm. Ndërko, Sandri ka thënë konfuci Bravo. Konfuci, Konfuci i lindur në 551-n. Ky mësues dhe filozof njihet gjithashtu si mështri Kong. Mështri Kong ose Konfuci. Dhe Hitler ka thënë ka vdekur nazistim më i keq. Po. Nazistë më i keq pra saktë. Aloy Brunner ka vdekur 128000 çifut ose hebrej çoi drejt vdekjes në kampet e përqendrimit ky kapiten i SS-s. Dhe është zbuluar se ka vdekur në Siri në si? Dhe 4 vjetë më par Ju shmanë gjithmo në gjykimit Dhe u fshe atje tajet. Por tani ka garanci se ka vdekur mm -hmm. Dhe këto janë bërë publike Dje Që që ka vdekur njërin dhe nazistët më të këshin Dhe është ta më i keqin 128.000 njërës ka qëuar dritë dhekis E të mërë shumë Ti maj gjenosh, pau Mirë, farimi dirit Ndërko është 9.35 minuta ora Në klubin e mëgjesit Më një z Dhe ka rdukohë që vajzat të, të gjinë gjin shalatën tom Po top. duat kujtoj që sot në anagram kemi fjallën oh. tërditej Kujdes E, e shpër një kontrol të, të plot nga Skitali Amerikan për. 069 27 22 2 069 27 22 2 Kujdes hmm. Tërditej Kujdes Iri <laughs> okay. okay. si, E dija dhe historinat i burit mirë mm. Jo. Mundësoj, çka kur filluan xhirat gruaja vetëm rri aty te dritarja dhe shikon. Apo pati për mbytytë do ta lë të hyrë. Aba baba. Apo pati për mbytytë le të hyrë. Vetëm rri aty te dritarja dhe shikon. Dhe shikon nga dritarja. Mesër. <gjitri> Okej, okay, çfarë do ju ai? Është. Çfarë sam... do? Sam... Është jo, sërish. Jo, jo. Së është një gjë që hahet. Jo, ja, nuk, nuk no. mund ta hajnë këto, po. Po, mund ta hajnë. Është normale. Mund ta hajnë. Po do ti han të tjerët. Jonë, pse? Jonë, nuk duhet i hajti vetë, po duhet i han të tjerët. Do ti han të tjerët, ne si han dot. Vajza po vaset me. Nga vetë natyrë ai qës. Fjala është e vështirë. Shumë e vështirë. Po ne si han dot. Po pse nuk, nuk i han dot të tjerët? Dotët në shpikë gjë? Jo, jo. Jo. Ësht diçka bimore? Ëm, um, apo është e përgatitur. Mund të dëbimore, por uh, ska lidhje. Munt hiet fruit, però potser munt hiet fruit. Munt hiet de fruit. Munt hiet inert. Inert. Munt hiet inert. Munt hiet mal. Munt hiet mal, però munt hiet tru. Què s'ha donat? No m'ha complicat ve fa. Munt hiet caput. Ordra? Munt hiet caput. Caput, caput, va. Munt hiet s'hum gèra per hi. Què és diria? Hm. Que tot, en vetvete és ni Nuk ka si tani. nuk kam okay, asin i deta një. Oke, dorëzoni edhe në më thej. <laughs> Se ndodhë pështuar ti? Jo, nuk ndodhë pra, ishte shakaull të. <laughs> Kjo është diska që ti mund të mbash gjëra, apo jo? Nuk po e kuptoj fare si logik. Po në zhërën tonë, ndodhët një qëtë një qëtë mm. një qëtë një qëtë një qëtë një qëtë një qëtë një qëtë një qëtë një qëtë një qëtë një qëtë një qëtë një q Atere, there, atere, there, atere, atere, goza është diçka mm. që ka të bëj me trektinë e jashtë Dhe këtu, zërë se të than O, jeri <laughs> Kujdes, jeri <laughs> Për është një, oh, një veprim Nuk mund të të veprim Dëshki, mbetet edhe më t'ju a them Po, s'ka problem Ka të bëj Ndima, me trektinë e jashtë me than Mund t'jetë këpucë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 30 do thotë. 30 30, 30, 30, 30. Bravo. Adi, bravo, bravo. 30 do thotë. Gjatë 3 minuta vajtot. 990 i mbaron numri Klodit. Bravo Klodi. Baton kontrollën e plotë nga Spitali Amerikan. Të lumt Klodi, jam shumë i kënaqur që fitove ti. Mirë, ndonjëherë ndodhin gjëra të mira ose të këqija. Jo, e ndodhi e ndodhi një djalon që i vjen qeni në shtëpi. Komshiu kishte një lepur. Po qeni vjen në shtëpi. Me leburin e ngordhur në goj. Po, oh. e kishte e kishte bër kështu, balt fare. E hemersish e kishte kafshuar, edhe lepuri sigurisht ishte i ngordhur. I varur edhe qenje vjene dhe qenie vjen edhe i alshon mua atje në dysheme, është i brenda. Këtë do të bëj çka bër, çka bër? I shem i fluffy ky. Lepuri vogël ky vrar fluffy i tha. Ke vrar fluffy. E kafshuar bërë. e kishte bër. Që sjem mori, mësinë është bunde, e mori e lau e pastrojmë i në mirë, mirë mm. dhe fshekta syri në shpine komshiut kom dhe e vurri prap Flafin në kafazin e vetë të ngordur, posikur flin dhe Flafi kështu edhe të sa ditë më vonë takohen këta dujt djemë, taktikohen me komshiut në thotë, komshiut që si dëshpëruar e di da që Flafi ka ngordur ta kjo, ta nuk e di a qa në dodi e da, ja, ngordin nga shka që natyrore po, ne da e varrosën pasaj, ta Urta, një dit e gjemë Kishë <gjusht> dhe ardhën ka fanë Sa njerës janë shumë të smurë Shumë të smurë Nga bënë me zemër Shumë <gjusht> Këthejnë basë pakënë në klubin e mqesit Ta një të gjemë nga Gjoma Nauti Kjo është tuto lë amore ke o Per Fluffy Lej me raville sta parte di universo Sembrano un'alte per incorniciarti il volto e se per caso dentro il caos ti avessi perso avrei avvertito un forte senso di risolto un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre fino al confine estremo delle mie speranze ti avrei cercato come un cavaliere pazzo avrei lottato contro il male e le sue istanze e la nilenza Con so senza un filo, non tremando mi dici che il suolo avrebbe aperto e a ogni confine non voglio avere che sto a zero, avrei rischiato la mia vita a mare aperto, crucirano che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po' Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore, tutto l'amore che ho. Un prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore, starei nascosto come molti dietro a un dito a dar la vinta ai Io visto cose riservate ai sognatori e ho bevuto il succo amaro del disprezzo e ho commesso tutti gli atti miei più puri considerando che l'amore non ha prezzo considerando che l'amore non ha prezzo sono amore che ho senza di te sarei stato tutto vano come una spada che trafigge un corpo morto senza l'amore sarei solo un ciarlatano come una barca che non esce mai dal porto mesurë газë nukë omë previsë osë, së komunantрон itës nukon është k sporë, meshurë programmesje o pacharëshp nukon është kom konë, nusë reagendjerë nukon është erë nukon është? Musë какo shudë nukon, dë 우리가 dë katë nukon… së anukon duikë? Narika më, kazand�� duikë me It's time to wake up and have a laugh, have a laugh With Blendi and the crew On the morning show On Club FM and Club TV Hello, hello, hello. Well, mirësë të gëni ardhëm krybin e mqesit më qda shrujë përshëndesim të jurojëm i ditë fantastikë Unë jam Blendi të pash me jirin Mërë mëgjes Altinin Good morning Olta, mërë mëgjesë Olta, më falë Olta Ska problem Edhe Lorin, të pëmë shurëmë i mikrofoni prap Qisë mën Olta? E zhurën e dorë E zhurën e dorë E zhurën e dorë Hah? Ç'kundra bateri në vogël këtu. Kjo është një bateri që quhet AA ose 2A. Po. Si si forma e baterisë? Është histori me këtë bateri. Me bateri? Jo me këtë bateri, por me me një bateri e till, një një pil si kjo pra, na. Është me një zotri që shkon tek Mjeku. Dë. Edhe është qështë i tërpëruar shumë kësh një mjenë këpër burra edhe i thot doktor të të shkemi, si e mirë i thot doktori i thot do të, të bëj një pyh e ti doktor mm. pa tjeder doktor ke qeshur në njëherë me nëjë pacient unë të taj, njëzët vjetë, doktor të ja <laughs> nuk am qeshur kur të mm. në pacientët as njëherë i sigur doktor të që nuk të qeshesh Ota on të betohem, për më në jam profesionist, jam mjek mm -hmm. Mirë, ta doktor do të tregoj një që Edhe I uli pantalonën të kë buri Dhe i tregoj Dishka, po them Fixaj o bateria ty. Ajë që vogër mm -hmm. Doktori nuk e mbajnë i dot Filoj një që shër I shikon Ake ato Ake ato I që shër Ëm në fund, më në fund e mblodhi veten. Në një moment arriti të veden, turbus, kushu, djersit, kësu, tham tham falta, ta mblidhte veten. I vjen turbus kuç u thjesit këso. E tha mirë, ta fal. Sen bashta do të thë. Cili është problemi? E kam të entur, doktor. Çdo <laughs> <laughs> kërkon të pasaj një shpërtim tjetër. Kam vështirë punë. Po nuk e di se ndodhën pas. Se që ja hapur një libër me meksu Shahara nga mjekësia. Mhm. <laughs> Si për shumë dhe ajo e një fluture natë, e këpër e shush fluture atë e natës Një tjithë po gjigande, po thuan se kafkeske Nëse mund të aqqua e më këshumë mm -hmm. Njën tek mjeku një natë Edhe i thotë Doktorë thotë, ky shë psikolog, mm. kam nevojt të flas, kam nevojt të hape Pa të jetër të doktori, urtëron, folë të uh, Doktorë thotë Gjeda uh, i me thotë, është këtë e një mizerja Gjërat që dikur dikur më kënaqnin, gjërat që më mbushnin me gzim tani më bësi një vrim në kraharor, doktor, as jo nuk më kënaq jam i depresuar shumë tash. Mm. Edhe gruaja, gruaja që dikur e kam dashur është kthyer në një person i cekt, në një bimbo. Pikërisht nga ato lloj bimbosh që i kam urryer kur isha i ri. Nuk bëj dot një bisedë me ta, nuk thellohet në asnjë gjë. Nuk e di ta. Edhe fëmia, mam, fëmia më zgjenën, i mbirsme ngjan fare. Nuk e di se kush është. Plçejën vetëm gjërat e tekta, nuk do të lexoj një libër. Nuk e di çfarë do të bëj bosh ose po doktor thot. Doktori thot. "Më keq, thotë, e kuptoj depresionin e një tush të thellë. Ka ilaçe," thot. "Po janë janë për, jan, jan për njerëz, ju jeni një flutur natë." "Po nuk mund t'aja," thot. Mm -hmm. "Sepse un jam edhe doktor, thot për pacient njerëz. Nuk e kuptoj pse ju erdhët tek zyra ime." O doktor tha mund pash derën hapur tha drita ishte ndezur. <laughs> A desfruto unate. Erda. Te quiero. Lan ndër rrey, kam don blue jeans. Mm -hmm. Këtë kanë lele në dhe lërej 954 minuta është ora në këto qasë të miqda Shurë dhe ka arë momenti që ollë të tjapë edhe Emra të fituesve të fundit për sot Kripin e mqesit Mësak të shfituesi i fundit Që është Sergjo fiton dy bileta për në Cineplex Pas i ka thënë shara ty në doj Ekspart Ekspart Ekspart Ekspart Oke, okay, falimderit shumë për bjesmarin Falimderit juve që në shkruat dhe ju Që në të gjuhat E gjith Marë piesë për mes Facebook-ut, ne do të ritakojemi sërish nesër. Felim derit e ty jerit. Felim derit e në të të. të. të. Felim derit. Felim derit. Felim derit e jeri. Felim derit e të. E, e dhe Lori. Këtë e mi nesër, në basë një senjorë është pushim këtu në klubin e më gjësil red. Hachin dhe pepër zënë bëllim është sotë me Californication. Čau. Vërë papës e më ka lëfës e bukurë.